Psalmul 271 Cununa Sfântului Ioan Gură de Aur Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă Domnul te-a ales, cu dascării scusiți te a instruit, iar cu episcopii melete și Diodor în cunoașterea Sfintelor Scripturi te-a pregătit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă în mănăstire, părăsind cele ale lumii te săvârșit desăvârșit și în peșteră ca pusnic te-ai nevoit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă în Antiohia ca preot ai slujit și în arta descoperirii cuvântului maestria ta ai dovedit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă patriarh al Constantinopului ai fost hirotonit și ca o piatră în capul unghiului ai stat necmintit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă în omiliile tale tainele Duhului Înțelepciunii prin gura ta cea aurită s -au rostit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă în lucrarea legii iubire ai fost atât de iscusit, încât pe arieni la ortodoxie i-ai convertit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă așa cum hrana Harului din Sfânta Evanghelie ai răspândit, tot așa. Cu ocrotirea săracilor, orfanilor, bolnavilor te-ai ostenit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă pe sa Eudoxia ai certat când via văduvei a luat și de aceea ai fost prigonit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă până la moarte pe Dumnezeu ca un înger l-ai preaslăvit. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă Sfintele tale maște în Biserica Sfinților Apostoli, credincioșii le-au adăpostit și le-au cinstit.